Вероятности и възможности. Шеста лекция на Общия окултен клас, седма година, държана на 30 ноември 1927 година. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде името му благословено. Размишление Четоха се работите върху темата Разлика между математически вероятности и душевни възможности. Проявите на човешкия дух не зависят от вероятности. Вероятностите представят условия за ума. Процесите на душата също не зависят от вероятности. Защо? Защото известни вероятности са възможности, обаче на физическия свят тези възможности произлизат от дадени вероятности. За пример, имате известен план или известен стремеж, насочен към нещо. В дадения случай, вие можете да изчислите вероятността за постигане на този план. Тези изчисления са възможни на физическия свят, но в духовния свят тази математика не работи. В духовния свят се служат с висша математика. Сега, като говорим за вероятностите, ние имаме предвид едно широко поле на работа. Тази работа е достояние само на свободните хора. Само свободните хора се спират пред вероятностите и възможностите в живота. Хората, о които умът не е развит, не вярват в никакви вероятности и възможности. Те казват, ако има пари, ще вярваме. Щом няма пари, в нищо не вярваме. Като погледни лицето на кого де, Умният човек веднага познава каква вероятност има в дадено лице да изпълни известен план, който не може да чете по лицата на хората. Веднага казва, дайте пари, ако искате да се реализира известен план. Днес всичко става с пари. Който разбира нещата, той първо разглежда условията, вероятностите за реализиране на известна работа, и тогава кредитира. Който не отпуща никакъв кредит, той вижда, че в дадена работа няма никаква вероятност за успех. Някои търговци работят със закона на вероятността и за това дават на кредит. Още като погледнат човека в лицето, те веднага разбират, може ли на този човек да се отпусне кредит или не. Обаче не мислете, че като си служите с закона на вероятностите, всичко ще се уреди лесно. Не мислете, че и като вземате предвид възможностите за реализиране на нещата, всичко ще върви по прав, по гладък път. Не, колкото да взимате в съображение възможностите и вероятностите, животът пак няма да бъде увенчан с рози. Ивенци, Възможностите подразбират всички най-възможни неща. Като говорим за живота, вие разбирате само една от неговите страни. Животът не е такъв, какъвто хората го прекарват на земята. Друго нещо е животът. Тъй както вие си представяте живота, това е само някаква вероятност, която съществува някъде. Животът, който вие търсите, ще дойде в бъдеще, но само за онези, които са завършили своето развитие. Какво показва това? Че вие търсите и очаквате такъв живот, за който още не сте готови. И да ви дадат днес този живот, вие ще го снемете на уровена, на който се намирате сега. Ако на малкото момченце дадете една книга от висша математика, той ще започне да я разгръща, да я прелиства и в край на крещата ще се направи от нея едно хубаво хвърчило, което ще пусне във въздуха. Същото правят и някои религиозни хора. След като им се даде най-хубавия живот, те ще се направят от него хвърчила. Това е резултат на човешката дейност, проявена в лявата страна на живота. Наистина, ако проследите живота на тези хора, ще видите, че се молят или за пари, или за къщи. С една дума те се молят само за хвърчела. Животът не седи нито в парите, нито в яденето, нито в къщите, нито в науката. Науката е приятно развлечение за човешкия ум. Ще кажете, че не се нуждаете от никакви развлечения. Ако не се нуждаете от никакви развлечения, защо едете, защо спите? Защо страдате, като изгубите приятелите си? Значи яденето, спането, приятелите ви, това са развлечения в живота. Когато обущата дрехите ви са скъсани, вие пак страдате. Защо? Защото хубавите обуща и дрехи са развлечение за вас. Ние изнасяме всички тия неща, за да се съставите ясна представа за живота, да видите, че между вашия и божествения живот има голяма разлика. Както да се представите божествения живот, вие пак няма да го разберете, но поне ще се заобразявате с закона на вероятностите. Ще знаете в колко и в кои случай през деня ще можете да изпълните волята Божия и в колко случаи не ще можете да изпълните. С на този закон човек би могъл да определи за себе си дали ще свърши училището и с какъв успех ще завърши. Ако е търговец, той ще може да определи дали ще спечели в търговията си или ще изгуби. Астролозите, които добре познават този закон, правят изчисления и могат да предскажат на някой търговец доколко най-много може да се впусне в търговия. Ще кажат на този търговец, ти можеш да спечелиш най-много 10 милиона лева. Щом спечелиш тази сума, напусни търговията. Ако още продължаваш да въртиш търговия, всичко ще изгубиш. На някой писател ще кажат, ти трябва да напишеш едно хубаво съчинение, с което да спечелиш име пред света. След това ще се предадеш на служене на Бога. Така беше с Така беше и с Буда. Буда живя като царски син, обиколен с богатство и разкош. Далеч от страданията в живота. Обаче един ден той видя една нещастна жена, един нещастен старец и в него се събуди състрадание към човечеството. От този момент спокойствието на неговия живот се наруши и той се свърза със страданията на цялото човечество. Буда се зае с разрешаване на задачите на живота. Коя е причината, за дето той напусна царския палат. Как ще отговорите с вашата математика на този въпрос? Ще кажете, че Буда не е разбрал живота. Той е трябвало да остане при условията, при които се е родил и като цар да бъде полезен на окружаващите. Обаче, буда не е разбирал така живота. Да бъдеш цар, това е физическа страна на живота. Като цар той нищо не би могъл да направи. Откак светът съществува, нито един цар не е бил щастлив. Ако царът внесе пет, в света десет ще изгуби. И най-добрите царе са били нещастни. Това не значи, че не са имали желание да помогнат на своя народ, но за обиколение от приятели и неприятели, те често са изпадали под тяхно влияние и са носили отговорностите за всяко добро или престъпно дело, извършено в тяхно име. Питам, каква е вероятността човек да влезе или да не влезе в Царството Божие? Каква е вероятността човек да бъде или да не бъде спасен? Мнозина се съмняват дали са спасени, дали ще влязат в Царството Божие? И като се съмняват, те казват, тази работа е празна, вятър работа е тя, нищо няма да излезе от нея. Духането на вятъра е една вероятност. Горенето на огъня е една вероятност. Наистина, когато два предмета се търкат един в друг, произвежда се топлена. Когато двама души с противоположни идеи се търкат, между тях става известна реакция, известно химическо съединение. Как мислите вие? Вероятност ли е това, което става между тия двама души или възможност? Търкането между хората дава възможност за широк замах на ума. Когато се говори върху различни въпроси, всичко е вероятно но за всеки даден случай от тие вероятности само някои могат да се реализират. По време и пространство всичко е възможно, но за даден момент само едно нещо е възможно. В даден момент от времето човек може да направи или добро, или зло. В даден момент от времето човек може или да обича, или да мрази. В най-краткия момент от времето, който човешкото съзнание може да схване, човек може да направи разлика между две душевни състояния. Така се образува права линия или малка междина. В тази междина именно се явява възможността за реализиране на нещо. И тъй. Вероятността се заключава именно в този малък промеждутък, в тази малка междуна да направиш зло или добро, да проявиш любов или омраза. За вас е важно да знаете каква е вероятността при дадени условия да постъпите по един или по друг начин. Когато някой ангел слезе на земята и се оплете в материята, може математически, чрез теорията на вероятностите, да се изчисли каква възможност има човек да сгреши и колко грехове може да направи. Никой нищо няма да му каже, но ще следят като върви в пътя, де ще се отклони и колко отклонение ще направи в живота си. Животът е пълен с вероятности и възможности. Вероятностите засягат умствения свят. Възможностите засягат от една страна причинния свят, а от друга нишите области на астралния свят. Има два вида възможности в света. Едни, които могат да се реализират, и други, които не могат да се реализират. За пример има възможност, всеки човек да стане ясновидец, но колцина до досега са станали ясновидци, който от вас е ясновидец, нека прочете от мястото си какво е написано на някой лист, поставен на известно разстояние. Всички ще слушате с приятност какво се чете. Някои ще се чудят как става тази работа, че от толкова далечно разстояние може да се чете. Наука е това. Вероятно и възможно е всеки да стане язновидец, но това постижение още не е реализирано за всички. Това, което днес не може да се реализира, в бъдеще ще се реализира. Много от учениците се спъват в своето минало. Те не трябва да се спират в миналото си, но да вървят напред. Противоречията, страданията на човека това е неговото минало. Незгодите, съмненията, зависта, омразата в живота – това е миналото на човека. Всичко онова, което спъва хората в развитието им – това е тяхното минало. Щом се натъкнат на своето минало, те трябва да кажат – това е от моето минало. Не искам да се занимавам с Него. С какво трябва да се занимавате? С новото. Кое е новото? Любовта. Тя ще се реализира в бъдеще. Когато омразата похлопа на сърцето ви, вие ще отворите вратата си, ще я погледнете и ще й кажете Аз отивам на работа. Нямам време да се занимавам с тебе. Ако не искаш да се върнеш, Влез в стаята на миналото и чакай колкото искаш. Според закона на кармата, тя ще остане да чака, докато се върнете. В това време, вие ще се разговаряте с любовта, ще правите свое изчисление върху възможностите и вероятностите в живота. Вашата погрешка в живота се заключава в това, че като дойде любовта, туре ти е в стаята на миналото, Акото дойде омразата, турят ти е в стаята на бъдещето. Размествате местата им. Вие се оплаквате, че ви е тежко. На кого не е тежко? Миналото е всякога тежко. Щом дойдете до миналото си, всички страдате, всички се оплаквате. Човек трябва да бъде герой, да се справи със своето минало. Той сам е създал миналото си. Сам ще се справи с него. Няма защо да се страхува от него. Тък му размишлявате разли... върху любовта, дойте в умове мисълта, че от вас човек не може да стане. Щом тази мисъл ви посети, веднага станете на крака и кажете «Добре дошла!» Заповядай в стаята на миналото, и почакай, докато свърша работата си. В това време ще видите, че нов човек може да стане от вас. Спокойно вършете работата си, а тази мисъл, неканената гостинка, нека чака в стаята на миналото. Не се тревожете, защо е дошла. Тази мисъл е зависта, която иска да ви спъне в пътя. Тя е ваша роднина от миналото, с която лесно можете да се справите. Тя е дъщеря на чичови или на брата ви, ще ви почака известно време и като видя, че не дохождате, ще се върне, отдето е дошла. Казвате, буквално ли да разбираме това нещо или символично? Що е Символ? Символите са математически знаци на висшата математика и като такива те боравят само с живи числа. Числата на духа са живи – единицата, двойката и всички числа, произлезли от единицата, са живи. Миналият живот на човека също така е жив. Миналото не е мъртво, то е реалност. Задачата на ученика е да се стреми да разбира нещата правилно, за да може сам да си помогне. Каквото мисли човек, това придобива. Какъвто предмет поставите пред светочувствителната плоча на фотографията, това ще се прояви. Колко пъти може да се фотографира върху една плоча? Веднъж само. Същото нещо се отнася и до човешката мисъл. Върху ума на човека, като върху фотографическа плоча, могат да се отпечатват различни мисли. При това всяка мисъл може да се отпечата само един път. В случая, плочата представя апарат, върху който се отбелязват мислите на човека. Понякога апаратът е отворен а някога затворен. Това са възможности за възприемане на мислите. Щом имате апарат, явява се въпрос, на кое място, при каква обстановка трябва да се постави апаратът. Обстановката или мястото на апарата представя вероятността за човешкия дух да се установи на едно или на друго място. Щом се установи мястото, вие отваряте касетката, в която се намира плочата, и фотографирате. Като снемете образа, бързо затваряте касетката и прибирате стъклото, т.е. плочата. За всяко ново фотографиране, употребявате нова плоча. За тази цел, човек трябва да разполага с безброй плочи да ги употребява, когато му са нужни. Обаче от него зависи да избере мястото, обстановката, отдето да снима изображението. От него зависи да избере предмета за фотография. Човек трябва да бъде разумен, да се издигне над дребнавостите в живота. Дребнавостите не правят човека гениален. Те не внасят нито мир, нито радост в човешката душа. Великото бъдеще, което се открива пред човека, носи радост и веселие в неговия живот. Това съзнават не само духовните, но и светските хора. Затова всеки работи, поставя здрава основа за великото бъдеще на живота. Стремежат на хората да бъдат добри, да обичат и да бъдат обичани, да развиват вярата си и в тях да вярват, се обославя именно от този закон – да създадат условия за бъдещия живот. Първата работа на ученика е да развива своята вяра. Вярата се занимава с вероятностите, а не с възможностите. С възможностите пък се занимава любовта. Следователно, който иска да развива вярата си, той трябва да работи с вероятностите. Любовта пък се занимава с възможностите. В даден момент човек не може да обича повече от едно същество. В следния момент той може да обича второ същество. При това човек не може да обича когото да е. Определено е кого може да обича. Защо? Защото любовта се определя от вибрациите. За пример, един ангел не може да обича един обикновен човек, защото неговият ум, неговото сърце, неговото тяло не са в състояние да издържат на вибрациите, на трептенията, които ангелът излъчва от себе си. Любовта на ангела, ще разтопи този човек. Той не е в състояние да издържи на тази голяма любов. На обикновените хора се дава по-малко любов през едно чучурче. Следователно, любовта се определя от степента на човешкото развитие. Въпреки това, човек иска много. Той се лакоми без да държи сметка че не може да се справи с силните течения в природата. Лакомството е пресъщо на малките деца. Малкото дете може да изеде най-много две ябълки, обаче то плаче, иска от майка се да му напълни джубовите с ябълки. Давате парче хляб на някой човек, той погледне хляба, погледне към вас, иска да каже, че малко му е дадено. Тази черта у хората не е добра. Речели, че хлябът, който му е даден, не е достатъчен, човек се връща в миналото си. Малкото се благославя, а не многото. Приемайте с благодарност всяко нещо, което излиза от сърцето на човека, колкото малко да е то. Благодарете за него. И не критикувайте онзи, който ви е дал нещо. Малкото, прето с благодарност, внася мир в душата на човека. Слушате някой говорител и казвате, този човек не развива темата си добре. Той можа да каже много повече подадения въпрос. Благодарете на малкото. Може би този Говорител нарочно е казал по-малко неща, за да ви даде възможност вие да мислите, да разработите и да развиете това, върху което той не се е спрял. Животът е пълен с задачи. Една ще разрешите, втора ще дойде на нейно място. Вие трябва да разполагате със света с със широко сърце, Свободно да решавате задачите си. Смущения! противоречия ще дойдат и за ума, и за сърцето. Те са неизбежни, те са в реда на нещата. Защото сегашният живот се намира на граница в средата между миналия и бъдещия живот. Следователно, от една страна, вие носите последствията от миналото. А от друга страна, вие поставите основа на бъдещето. Някои се спират пред въпроса, какво ще предобият, ако продължават да следват пътя за новия живот. Голяма е предобивката. Вие даже нямате представа какво светло бъдеще ви очаква, ако живеете съобразно законите на великата природа. Вие вървите тъжен, скърбен, навели сте глава, надолу, никого не поглеждате, нито ближните си, нито времето. А денят вън е ясен, светъл, слънцето хубаво грее, небето е чисто, прозрачно и птичките весело чороликат. Казвате, тъжно, скръбно е на душата ми. Вярно е, че имате някаква скръп. Но тази скръп не е толкова голяма, че да затъмни слънцето. Погледнете навън, вижте как Бог се весели, помислете малко за Него и скръпта ви ще се превърне в радост. За какво има да тъжите? Влезте в радостта на Господа. Ученика трябва да се радва на всички условия, които му са дадени за работа, за учене. По този начин той ще придобие търпение, кротост, въздържание, милосърдие, любов и така нататък. Само така ученикът ще придобие истинското знание, към което се стреми. Само така той ще развие в себе си досетливост, вътрешно прозрение, качества, необходими за правилното разрешаване на задачите си. Пейте и като млади, и като стари, и като весели и скърбящи, понеже пеенето е необходимо условие за трансформиране на вашите състояния. Наскоро дохожда при мен една госпожа, свършила по музика, която се оплаква, че не може вече да пее. Преди години пяла и свирила, но вече престанала да пее, защото баща е фалирал, всичко изгубил. В същото време, един от нашите братя, заболя тежко, по цели дни и нощи не можеше да спи. Страдаше, мъчеше се от някакво възпаление, но през всичкото време на боледуването си, пееше. Като го слушали да пее, запитвали, как можеш да пееш при тези големи болки и страдания? Пея на болестта се. Казвам, този човек е на прав път. Всеки може да плаче, това е най-лесно. Мъчно е обаче в най-големите страдания да пееш. Това значи силна воля. Това значи усилия. Наистина, мнозина плачат във време на скръп, обаче мълцина пеят в скръпта се. Следователно, изучавайте това, което мълцина знаят. Кой не е плакал във време на скръп? От най-малките до най-големите същества всички са плакали и плачат. Ако погледнете под микроскоп някое малко същество, ще забележите, че и то плаче. Колкото малки да са неговите слъзни жлези, и то плаче. Всичко в света охка и пъшка под влиянието на скръпта. Изкуство е човек да дойде до положението да се радва при скръпта. Като се говори за закона на вероятностите, вие трябва да го изучите добре, главно в положителната му страна. За пример, вероятно е 100%, че на човека са дадени всички възможности да просвети ума си. Човек има всички възможности да добие добродетелите на душата. Най-голямото постижение за човека е да придобие Божията любов. За това обаче се изискват усилия, геройство, познаване на законите, с които трябва да работи. Пътят за постигане на добродетелите не е произволен. Не мислете, че като ученици ще ви пуснат в Царството Божие по благодат? Благодатта се отнася само до пособията. На ученика ще се дават пособия по благодат да учи, а усилията трудът и работата се изискват от него. Дълго време ще теглят ученика, докато го пуснат в Царството Божие. Щом дойде до предверието на Царството Божие, ще го претеглят с най-чувствителни везни. И за най-малкият недостиг или излишък в теглото, веднага ще го върнат назад. Казано е в Стария Завет. «Претеглен си!» Всеки ден ученикът се тегли. Следователно, и вие като ученици ще бъдете теглени на най-точни везни и според теглото ще се определи и мястото ви. Първото нещо, което се изисква от ученика е обич към знанието. За тази цел вие трябва да имате свободен ум, да не се ограничавате. Свободен ум подразбира ум. С полет състремеш нагоре. Тък му дойде в ума ви една светла, красива мисъл и вие взимате перото да пишете. Веднага дойде противодействие и казвате «Не му е времето сега». След това дойде някаква възможност да проявите една добродетел, но пак се осъмните в себе си и казвате «Не му е времето сега». И така отлагате нещата от днес за утре, докато един ден се намерите пред нереализирани вероятности и възможности. Математиката говори за теория на вероятностите и ние говорим за вероятности, но теориите на математиците по този въпрос коренно се различават от нашите. Ние ги разглеждаме по един начин, а те по друг. Когато ученикът се яви пред някой професор по музика, последният веднага познава дали този ученик е даровит или не. Той го познава по вибрациите му. Щом вибрациите на ученика съответстват с те на учителя, последният счита този ученик за даровит, за способен и намира, че от него може да излезе нещо. Изобщо силата на човека се определя във всички отрасли на науката и изкуствата. Много хора едва сега започват да работят в областта на науката и изкуствата. Добрият човек да пее хубаво, да завладява с гласа си. Добрият певец задоволява себе си, задоволява и слушателите си. Истинско пеене е, когато човек пее за себе си. Мнозина нямат желание да пеят, нямат никакъв импулс, никакво вдъхновение. Обаче всеки ще пее, ако чуе, че се плаща, по 10 английски лири на час на онзи, който пее. Тогава и бедни и богати ще пеят. И който знае, и който не знае, ще пеят. Пейте и се насърчавайте ни други в пеенето. Истинските певци са дошли на земята с определена задача, да утешават и да повдигат скръбните, страдащите и падналите души. Изпейте сега песента в начало бе словото. Съвременните хора се оплакват, че мислите и желанията им не се реализират. Защо не се реализират? Защото мислите и желанията им са лишени от музика и поезия. Ако в мислите и желанията на хората има музика и поезия, те непременно щяха да се реализират. Всеки човек не може да има музика. Човек не може лесно да стане певец. Дълго време трябва да се упражнява, за да разработи своя ларингс. Обаче вътрешно той може да бъде музикален, и да излива тази музика в своите мисли, чувства и желания. Не е лесно човек да пее правилно, чисто. Малко певци взимат верни, чисти тонове. За да познаете дали един тон е верен, трябва да го поставите в съгласие с друг тон. И в природата има съгласуване на тоновете. Когато човек е тъжен... А ритъмът на сърцето му се изменя. Той може да превърне скръпта си в радост, само чрез пеене, като съгласува тоновете на своята душа. Достатъчно е да запее тоновете до ми, за да се измени състоянието му най-много в продължение на 10 минути. Изпейте гамата до мажор, а след нея песента. Духът Божий За да не се обесърчавате, когато пеете, пазете следното правило. Никога не се стремете да предадете съвършенно чист тон. На физическия свят това е невъзможно. Същият закон се отнася и до мисълта. Невъзможно е човек да има съвършенна мисъл. Ако пеенето и мисълта ви бъдат съвършенни, вие ще се обесърчите, ще мислите, че никой не може да ви разбере. Добрият певец се обесърчава, ако няма хора, които да го разбират. Великият певец, великият поет трябва да бъдат заобиколени от хора, които да ги разбират. Допуснете сега, че искате да изпеете една нова песен. Какво се изисква от това? На първо място се изисква разбиране. Без разбиране всеки ще изпее песента по различен начин. Всъщност един е правилният начин за изпяване на дадена песен. Тъй както вие изпяхте песента Духът Божий, това е обикновено пеене. Вън от правилата на истинското пеене. При такова пеене песента изгубва всякакво значение. Като изпеете песента така, тя става обикновенна и у вас изчезва желание да я повторите. Искате да минете на друга песен. Ако се дадат по-нататък думите от Евангелието на Йоанна, глава 1. Как бихте ги изпяли? Тези думи са следните. Синът Божий, родени в света. Той беше истинската виделена. Чрез него светът стана и светът го не позна. Тези думи не могат да се изпеят на същия глас, както песента, начало без словото. Когато човек се е ражда на земята... Всички се радват. Как се изразява тази радост? Като ви задавам тези въпроси, всички се намирате в напрегнато състояние. Колкото да се напрягате, няма да ги разрешите, но поне ще упражните мисълта си. Положението, в което се намирате, е подобно на това, когато се намирате пред някое цвете. Представете си, че ви покажа един хубав каранфил. Онези от вас, които са близо до каранфила, ще усетят миризмата му и ще се разположат добре. Значи, един малък каранфил е в състояние да внесе радост и хармония между хората. Обаче има цветя, които могат да внесат дисхармония между хората. Има песни на който първият тон още внася дисхармония в живота. Духовните мотиви обикновенно започват с мажорна гама. Българските мотиви пък повече са в миньорна гама. Изпя се новата песен «Синът Божий». Тя започва с думите «Имаше човек Текст от Евангелието на Йоанна Първа глава. За сега ще оставим тази песен, няма да я е пеем известно време, за да потъне в съзнанието на добрите певци. След време ще я е пеем пак, ще направим в нея малки корекции. Вие трябва да се занимавате с сегашната музика и от нея постепенно да минавате към свободната музика. За тази цел съзнанието на човека трябва да бъде будно, лесно да възприема. Като се упражнявате в пеенето, вие ще станете добри певци. Какво става всъщност? Като пеете известно време, вие започвате да отстъпвате на младите, те да пеят и казвате, че сте стари вече, че пеенето не е за вас. Мислите ли така, вие сте на крив път. На каквато възраст да сте, пейте и не мислете за възрастта си. Докато не заминете за онзи свят, вие сте деца още и трябва да пеете. Защо ще се лишите от способността си да пеете? Какво ще правите, ако отидете на онзи свят и пред вратата на рая ви спрът, за да изпеете една песен? Ако изпеете една песен добре... Ще ви пуснат в рая. Ако нея, изпеете добре. Няма да ви пуснат. Или представете си, че ви накарат да напишете едно хубаво стиготворение или да направите едно добро. Невидимият свят разполага с много възможности и вероятности, чрез които ще провери всеки човек дали е готов да влезе в рая или не. Следователно, трябва да пеете, за да бъдете готови, защото като се намерите пред вратата на рая, ще ви накарат да изпеете една песен. И тъй, като ученици, всички трябва да бъдете свободни по ум, по сърце, да схващате нещата правилно. Щом влезете в класа, Оставете вашите стари схващания вън. Като излезете от класа, пак можете да ги вземете. Обаче, докато сте в школата, вие трябва да бъдете свободни, като банкери. Тази свобода ви е необходима, за да можете да възпремете божественото благословение, божествените дарби. Те се дават само на готовите. Пейте за Господа, а не за себе си. А работете за Господа, а не за себе си. Бъдете готови, че като се намерите пред вратата на рая и ви накарат да пеете, да останат доволни от вас. Бог царува на небето, Бог царува в живота. Да бъде името му благословено. Шеста лекция от учителя, държана на 30 ноември 1927 година, София